Ott. Ki a bűnös, God will help us, bro. A markóban már nyoma sincs a szívélyeskedő ember nyomozóknak és felügyelőknek. Mindenhol tagbaszakat rendőrök, fogdaőrök, ráadásul mindenki maszk, amitől még félelmetesebb is ijesztőbb az egész. A folyosókon sárga ragasztó csíkok és négyzetrácsok mindenhol. A ragasztó csíkok az árkák előtt körülbelül 60-70 centire futnak a földön a fallal párhuzamosan. Az ajtók előtt közvetlenül pedig fel van ragasztva két vagy három négyzetrács. és amikor az embert motozzák, minden egyes be- és kilépéskor ebbe a sárga négyzetbe kell beállni. Vannak piros csíkkal ragasztott helyiségek is, például a felügyelők szobái, az egészségügyi szoba vagy a spejz. Ezek előtt soha nem szabad megállni. Erről akkor még mit sem tudtam. Érkezéskor bevezetnek az eddigi legrémisztőbb helyre, ahol az elmúlt három napban jártam. Kicsi, szűk, sötét, hideg, gyúvás. Egyetlen vaspad és egy ótvar kézmosó. Ennyi. És iszonyat redvás minden. Mint később megtudom, ez a csúrma. Ide kerülnek a renitensek, illetve mindenki más is, akit egyik helyről a másikra szállítanak. Félelmetes hely, mint egy rossz filmben. A falon egy papíron kiragasztva, hogy akinél oda nem illő vagy tiltott eszközt találnak, az kurvára rábaszik. El sem tudom képzelni, mit találhatnak bárkinél, ha minden fordulónál furra megmotozzák az embert. Szerencsére pár perc után jönnek is értem. Örülök, hogy kijutok innen. Az újabb orvosi vizsgálat után átvisznek a pszichológushoz. Bár mindenki maszk van, annyi azért látszik, hogy fiatal, negyvenes, csinos, értelmes, magas, sötét, hosszúhajú egészen jó csaj lehet. Hogy van, Zoltán? Hát, hogy lehetnék? A körülményekhez képes tűrhetően. Mik a körülmények? Úgy néz ki, hogy elég nagy marhaságot csinálhattam, ha itt vagyok. Miért mit csinált? Füvesztem. Mióta? Olyan 20-25 éve. Elalváshoz és alkotáshoz használtam, ellazított és inspirált. Ennyi? Hát sajnos nem úgy néz ki, hogy csak ennyi lenne. De nem vagyok bűnöző. Nem vagyok az. És most először eltörik a mécses. Keserves sírásba kezdek, mert a hölgy nagyon-nagyon kedves, empatikus és emberi. Nekem pedig hirtelen anyám ugrik be, hogy ő most micsoda szégyenben lehet, amiért a minta fiacskája ilyen helyzetbe került. Kibukik belőlem az eddig felgyűlt összes feszültség. Szipogva, hüppögve, a könnyeimmel küzdve próbálom valahogy elmondani, hogy azt leszarom, hogy én hogy vagyok. De hogy a szüleim és a párom mit érezhet most, az teljesen kicsinál. És a média. Vajon miket fognak rólam összehordani? Újabb enyhe síró görcs kap el, de aztán megtörlöm a szemem, és próbálok férfi maradni. Bár egy férfi miért ne sírhatna? Ebben a kibaszottul méltatlan helyzetben pláne. Mikor szívott utoljára? Körülbelül egy hete, tíz napja. Tisztító kúrán vagyok ugyanis. Szoktam ilyet csinálni, fontos az egészségem. Valójában egy ayahuaszka szertartásra készültem, konkrétan a huszadikra, és az megköveteli az egy hónapos szigorú böjtöt, ami mindenmentes. Vagyis húsmentes, sőt az állati eredetű kajákat is teljesen el kell hagynom. Továbbá cigimentes, drogmentes, alkoholmentes, és a legutolsó hét szexmentes. De nem beszélek róla, nem akarom tovább romtani a helyzetemet, mert az Ayahuasca érthetetlen módon illegális Magyarországon. Pedig Dél-Amerikában az Ayahuasca őshazájában két hetente, havonta ismétlik a szertartást az idők kezdetétől. Az Amazonas mentén gyakorlatilag születéstől halálig használják ezt a lélek olyan élettani hatásait mutatta ki az orvostudomány biológiai-kémiai vizsgálatokkal, amelyek egyértelműen igazolják, hogy fiatalít, gyógyít, épít, nyitja a tudatot. Velünk született traumákat is sikerül vele rendbe tenni. Máté Gábor és Feldmár András ezzel gyógyít évtizedek óta az usa Dél-Amerikában a sámának a gyógyítók pedig évezredek óta. Az ottani falvakban szinte nem betegednek meg az emberek. Abszolút nincs erőszak, még csúnya beszéd se. Függő heroinistákat hoznak le ezzel a drogról, mert megnyílik a tudatuk, és összekapcsolódnak a központival a transzcendenssel, ha úgy tetszik Istennel. Nincs szükségük után a heroíra. Egy szertartás naplementétől napfelkeltéig tart. De mikor kiösz még nincs vége. Olyan sok tudást és választ kapsz, hogy azzal napokig, hetekig el vagy. Nincs annyi kérdés, mint amennyi válasz érkezik. Szédítő. Az első élményem után úgy éreztem, mintha tízezer pszichoterápiás órát nyomtak volna le egy éjszaka alatt az agyamon. Jártam pszichoterápiára, tudom, miről beszélek. Kipróbáltam az emberiség általam ismert leges legjobb, leghatásosabb, legáldásosabb gyógyszerét, ami illegális Magyarországon, ahol ugyanakkor alkohollal bárki legálisan a halálba ihatja magát. És a magyar önként tönkre is issza magát legálisan. Minden tizedik a statisztikák szerint. Simán lehet májzsugorod, tüdőrákod legálisan, vagy épp infarktusod, strokeod, a mesterségesen generált stresszről, amiből a iparnak tehát az államnak adóbevétele van. De egy olyan nagyhatású spirituális gyógyszer, ami szerintem az egész emberiséget megmenthetné, az nálunk tiltott. Azt nem lehet. Komplett elmebaj. A pszichológus után vissza a rácsokkal körbevet legelső folyosóra, ahol egy baszott nagy csomag vár összeeszkábálva. Egy hatalmas, szakadt, lyukas szivacsba összetekerve, komplet ágynemű, pokróc, törölközők, a fektetési felszerelés. Kapok még egy, utoljára az óvodában látott füles, egykoron fehér, de már csak szakadt és retkes műanyag poharat. Egy kanalat, egy villát és egy bugylit. A bugyli úgy néz ki, hogy lehajlik a pengéje. Ez a penge egyetlen csappal van odafogatva, ráadásul mindkét oldala egyaránt életlen, a hegye pedig le van kerekítve. Akárhogy mozgatja az ember, mindig behajlik, tehát nem lehet vele normálisan semmit se csinálni. Minden csak nem kés, ezért hívják bugylinak. Akármit is jelentsen ez. A 124-es zárkát kapom. Keskeny, szűk, hideg lyuk. De legalább egy személyes. Kattan mögöttem a zár, kurva hangosan és dermesztően. A zárka nagyjából két méter széles és négy-öt méter hosszú lehet. Szemben egy fekete katonai vaságy, ami tuti rövidebb, mint én, hozzá csavarozva, hozzá hegeszve a falhoz, hogy ne lehessen elmozdítani. Mögötte a falon hattagú, ezer éves megsárgult, öntött vasradiátor. Ütött, kopott, rosdás, retkes. Leteszem a cókmókom az ágyra, és szétbontom a lepedővel összekötött fektetési felszerelést. A szivacs végéből, ami körülbelül 5-6 centi vastag, öklömnyi darabok hiányoznak. A húzat pedig kb. 20-30 centivel rövidebb, és amúgy is mindenhol szakadt. Később megtudom, hogy ezek az öklömnyi darabok azért hiányoznak a szivacsból, mert egyes rabok ezzel törlik a seggüket, ha elfogy a papír. A vécé a lehető legszakadtabb. Koszvat, ócska. Nincs egy négyzetméter, és olyan bűzom benne, amit meg soha nem éreztem. Nem tudom semmihez sem hasonlítani. Dohos, állott, üres, rozdás, avas, erős, émeítő, olajos, kb. mint az ördöksegében, vagy mint egy elvarázsolt kastélyban, de, de mégsem szarszag. A rozog a műanyag deszka ugyan újszerű, de az egész környezet ezer éves, koszos, retkes. Nem nyúlok semmihez, csak elvégzem a dolgom. Eszembe jut, amit nemrég egy itteni tagba szakad, de kedves őrjavasolt. Maga normálisnak tűnik herceg. Ne menjen zuhanyozni, ha jót akar a lábának, és sétálni se. Ezek itt nem úgy élnek, mint maga. Gondolom, a budira se vonatkozik más. Ehhez tartom magam. A kabátom ujjával nyomom meg a leeresztő csapját. Leveszem a cipőmet, penetrásan büdös. A harmadik napja hordom ezt a full műanyag zara zokni cipőt. Ugyan mi lenne? Dali is már a harmadik napja velem. Hú, bazd meg, hogy kerülök én ide? Mi lesz ennek a vége? Meddig leszek itt? Egy hónapot biztos. Legalábbis, ha nem sikerül a fellebbezés a kurva életbe. Az ány tényleg rövidebb, mint én vagyok. Vagy a fejem, vagy a lábam baszom be, ha rendesen kinyújtózom, és hozzáérek a fekete jéghideg vashoz. Próbálok sréjén helyezkedni, átlósan nyerek vele pár centit talán. Állítólag A négyzet plusz B egyelőtt C de még nem tudom, milyen lesz hasonfekve. A szélessége több 80 centinél. Hát nem ehhez vagyok szokva. Visszasírom a gyorskocsi utcai ágy pvc és luxusát. Ott nem volt ágy vég. Mindig van rosszabb. Másnap beadnak egy papírt, hogy megjelölhetek egy kapcsolattartót, aki majd bejöhet hozzám havonta kétszer látogatni. Illetve később majd telefonálni is fogok tudni, sőt skypolni is. Aztán fényképezkedni visznek. Álljon ebbe a négyzetbe. Motozás. Forduljon meg. Felemelt, a falhoz támasztott kézzel állok, a cella előtti sárga rakszalaggal kijelölt, kb. 50x50 centis téglalapban, miközben hátulról megmotoznak, mint a filmekben. Nem igazán értem, mert amikor bejöttem, akkor se volt nálam semmi. Itt bent sincs semmi. Lövésem sincs, mit keresnek. És miért? De nem ellenkezem, kurvára nem vagyok abban a helyzetben. Aztán fémdetektorral is megvizsgálnak. A lábát emelje fel, hátra, térdetbe hajlítani, talpait mutassa, indulás. Mind a két lábamat, mind a két talpamat levizsgálja a hülye fémdetektorával. És ez utána is így megy minden egyes alkalommal. zárás kapuk, rácsok, folyosók, lepusztult a lépcsők után, az őr jön mögöttem. A börtönben mindig a rab megy elől. Nyilván, hogy ne tudja leütni az ört. Hát persze, pont erre készülök. Hogy ne. Három másik rab várakozik egy ajtó előtt. Hamar kiderül, hogy kettő közülük külföldi. Egy szakálos csávú Azerbajdzsámból, és egy jóképűnek tűnő, nagyon megijedt német srác. Mindenki maszk van, nem nagyon látjuk egymás arcát. A fiatal német embercsempészet miatt van itt. Még minimum négy hónapig. Annyira megvan ijedve szegény, hogy én próbálom megnyugtatni. Oké, okay, brother, everything will be all right. Be strong, my friend. Kacsintok rá a szemüvegem mögül. kacsint a német srác. God will help us, bro. Az orvosiban megint megállapítják, hogy magas a vérnyomásom. Gyógyszert ajánlanak rá. Elfogadom, csak azt kérem, hogy ne valami erőset, amire rászokhatnék. Ha a hülyeséget csináltam, és a szabadságommal kell fizetnem érte, akkor azzal fizetek, de a méltóságommal és a testi egészségemmel semmiképpen nem szeretnék, mert még nagyon sok szép dolog vár az életben. Visszafelé az árkához látom, hogy egy fiatal romas rác áll a folyosó közepére ragasztott, sárga négyzetrács egyik négyzetében, és rettenetesen zokog. Teljesen kész van, szegény. Első telefon sok, mondja mellettem egy őr vidáman. Ő már nyilván sok ilyet látott, én még sosem. Nincs semmi vidám a látványban. Társa egyetértően bólogat. Igen, most beszélt először haza, már mint telefonon. Nekem azonnal elszorul a szívem. Hamarosan nálam is eljön ez a pillanat. És lövésem sincs, hogyan fogok reagálni, ha meghallom jól hangját? Az árkához érve újabb motozás, befelé is nyilván. Az őr még odaveti nekem, hogy kapok majd tévét. Tévét? Hát ez elég fosza. Köszönöm szépen. Végre valami. Baszott lassan telik az idő. Úgy mit tehetnék, hogy hasznosan teljen? Unalmamban nekiállok egy otthagyott A4-es nátron boríték hátoldalára lerajzolni a zárkámat. A hivatalos papírjaimat hozta benne a nevelő, és valahogy otthagyta hozzá a tollát is. Vajon véletlenül? Kifundálom előre a rajzot és a metódust. Tanultam jobb agyféltekés rajzolást. Kijelölök egy fix pontot az ágyamon, onnan nem mozdulok. Onnan mércézek egy hosszában kettéhajtott és szisztematikusan felskálázott a 4 amit szintén az iratok között találtam. Az egyben a vonalzóm is. Ha teljesen előre nyújtom a kezemet a borítékkal, pontosan az lesz a rajzon, amit kitakar az interiőrből. Csak méretarányosítanom kell. harmad lesz végül a méretarány, mindig le kell osztanom a mért távokat a papíron. Elszórakozom vele, és egészen élvezem. Ráadásul jó sok idő elmegy vele, bár iszonyat beáll a hátam a görnyet üléstől és a koncentrálástól. Sétálok fel alá, aztán lenyomok egy dupla edzés sort pihenésként. Kurva jó esik. Megint egy-két óra rajzolás, kész az árka ajtaja. Amin nincs kilincs. Majd fürdés a mosdóban. Igazi pancsel szerencsétlenkedés. Minden tiszta víz lesz a földön, a padlón, de legalább már nem vagyok büdös. Ugyanezt a négy napos daliról és a föltelmesen bűzlő zokni cipőmről már kurvára nem lehet elmondani. De nem moshatom ki, mert ezer százalék, hogy nem szárad meg reggelig, és az elég nagy szívás. Lefekszem, de aludni nyilván nem tudok. A rajz kikapcsolt, de most újra kattogni kezdek. Anyámék, Jolcsi, a családja, a kollégáim, a barátaim, az ismerősök, az ismeretlenek, az egész ország, a média, a bulvár. Vajon hogy adják elő? Milyen lesz? Nagyon durva. Ismerem a kibaszott viszonyokat, itthon akár nagyon durva is lehet. Kibaszott durva. A kurva anyját. Faszom. De hát én nem vagyok bűnöző. Lehet, hogy védkeztem igen, de attól még nem vagyok tróger. Mert mi is a bűn? Mit is védkeztem én tulajdonképpen? Kinek is ártottam? Kinek tettem én rosszat? És mi az a rossz? Ehhez képest mi a büntetés? Mi a bűnhődés? Ki büntet? Kit? És miért is? Erre a szörnyű, zavaros kattogásra alszom el. Másnap reggel ezzel kezdem. A rajz megvár, csak ezeket a gondolatokat el ne felejtsem. Neki ülök. Az asztal túl magas, a szék túl kicsi. Kénytelen vagyok az ágyon ülve a műanyag camping sámlin írni, ahogy rajzolni is. Alátétnek ott a rajzos borítékom másik oldala. A szék lába alá, meg hogy ne billegjen, egy hatrét összehajtott fécnit erőltetek. Szintén a nyomozati anyagból, honnan más onnan. Mi a bűn? Ki a bűnös? Van-e bűnhődés? Bűne az, ha az ember akarata ellenére olyan aggyal, elmével, szellemmel, lélekkel születik, mely egyfolytában, de folyamatosan az igazságot és a valóságot kutatja, keresi, elemzi, analizálja. A kettő közti összefüggést, de inkább állandó ellentmondást vizsgálja minden percben és órában, nappal és éjszaka, álmában és éberen. Ez határozza meg az egész létezését. Ez vajon bűn? És ki a bűnös? Bűne az, ha az ember kicsi gyermekkorától, ettől az állandó igazságkereséstől, valóságanalízistől szinte éberen alszik. Az elméjét a véget nem érő kérdések és lehetséges válaszok mozgatják, izgatják, hogy képtelen az állandó zsongástól rendesen elaludni, kipihenni magát. Ha éj közben is erre ébred, erről álmodik, majd kezdődik az egész előről, újra és újra. Ez vajon bűn? Ki a bűnös? És ki bűnhődik? Bűne az ha az ember, akit Isten teremtett, a szintén Isten teremtette természetben talál rá a megnyugvást, válaszokat, megoldásokat, reményt kínáló terményekre, növényekre, anyagokra, melyek segítségével visszatalál az egységbe a kétségekből, melyekkel közelebb kerülhet Istenhez, a transzcendenshez, a láthatatlan teremtő energiákhoz, így találva békét és nyugalmat elméjében, lelkében. Ez vajon bűn? Ki a bűnös? Vajon mi a különbség az Isten által teremtett természet növényeinek alkotóanyagai és a modern vegyipar mesterséges, ember által kreált vegyszerei, gyógyszerei hatóanyagai között, ha csak az nem, hogy utóbbi vállalatóriások ezen termékeikből világszerte dollármilliárdokat keresnek az arra jogosult kiváltságosak, illetve a roppant adóbevételek révén az állam legálisan és törvényesen? A Xanax, a Frontin, a dormikum, a Rivotril, stb. többi vajon nem okoz világszerte súlyos függőséget, szenvedést, fájdalmat embermilliók számára legálisan és törvényesen? Ez vajon nem bűn? Ki a bűnös? bűnhődnek Bűne az, ha az ember az Isten által teremtett gyümölcsökből erjesztés révén alkoholos élvezeti italokat készít, és ezek fogyasztásával akár halálra is ihatja magát teljesen legálisan, törvényesen. Ez olyan nem bűn? Ki a bűnös? Ki bűnhődik? Bűne az, ha az Isten által megalkotott természetben termő gombák közül az ember a halálosan mérgező gyilkos galócától, illetve annak elfogyasztásától meghal, elpusztul. Ugyan ki a bűnös? És ha finom és tápláló vargányától jóllakik és épül? És ha történetesen a pszichocibin tartalmú varázsgombától vagy transzcendens élményei vannak, ez olyan bűn, kinek a bűne? Mi a különbség gomba és gomba között? Ki dönti ezt el? És miért? Miért legális az egyik, és törvénytelen a másik? Halálos a harmadik, de legális. Bűn volt-e a fán élő majomtól, hogy a földre lépve kíváncsiságtól és éjségtől hajtva kipróbálta, megkostolta, megette a gombákat, netán a varázsgombát, még az ember megjelenése előtt? Bűn volt-e az ettől átélt tudati fejlődése, tágulása, melynek révén forradalmi merész újító módon nyúlt az addigi és vagy új eszközeihez, ezzel hatalmas lépés téve a tudatos emberré válása felé? Ez olyan bűn volt? Ma miért bűn az embernek ugyanez? Ki a bűnös? Ki bűnhődik? Bűne az, hogy a modern, progresszív, intelligens társadalmakban komoly érdemi kutatása zajlik az Isten által teremtett, természetben található növények hatóanyagainak, úgyis mint THC, CBD, DMT, MDMA, LSD, pszichocb, stb és ezekkel a hatóanyagokkal való kísérletek eredményei szerint kiváló, pozitív, hasznos hatásukat találták a pszichésen zavart súlyos lelki betegségekkel küzdő emberek hathatós gyógyulása számára. Ugyanezen anyagok és növények az emberi történelem során számos ősi kultúrában szintén teljesen elfogadott, legális, természetes módon használatban voltak, és pozitív, gyógyító hatással bírtak a lelki, szellemi, fizikai betegségekkel küzdő emberek számára. Ez olyan bűn volt? Mikor változzá? Ki a bűnös? Ki bűnhődött? Ki bűnhődik? Bűne az, ha az ember tulajdonképpen akarata ellenére egy korlátolt, elmaradott, feudális, büntető, képmutató állampolgáraként születik meg rossz helyen és rossz időben. Ez vajon bűn? Ki a bűnös? Ki bűnhődik? Bűne az, ha egy állam valamiért tiltja az Isten által teremtett, természetben fellelhető növények és hatóanyagaik fogyasztását, miközben az általa fenntartott és üzemeltetett úgynevezett közszolgálati televízió és rádió, illetve online adásai folyamatos és súlyos agymosásnak teszi ki az állampolgárait. A hazug, téves, uszító, gyűlölködő, dezinformatív adásaival, műsoraival, az utcákon szintén ellenséges hangnemű, negatív energiájú, a társadalmat súlyosan megosztó és traumatizáló plakátkampányainak garmadájával veri szét, taszítja romlásba a társadalmi szolidaritást, a hatékony, egészséges, építő, emberi és társas kapcsolatokat, így betegítve, gyengítve, súlyosan kárhoztatva az egyént és az egész társadalmat. Ez vajon nem bűn? Ki a bűnös? Bűnhődike? Az egykori hitleri, náci vagy sztálini kommunista propaganda vajon nem az egyik legpusztítóbb és legkegyetlenebb kábítószere a világnak? Miért az ártatlanok bűnhődtek? Egy zsidó öregember arcmásával országszerte riogatni állami plakátokról az nem bűn? Bűne az, ha az ember társaival a régi klasszikus ősi kultúrák, szokások, magatartásformák, ezen belül például az Isten által teremtett növények és anyagok használatával jól érzi magát, szeretetteljes emberi kapcsolatokat ápol, jókat beszélget, vitatkozik, érve, szórakozik, önfelett, hasznos, pozitív energiáktól duzzadó időket tölt, táncol, örömködik, szereti és tiszteli, intelligencius, építő embertársát. Ez olyan bűn? Ki a bűnös? Bűne az, ha az állam által legálisan, törvényesen jóvá hagyott az ember által készített alkoholos italok töménytelen fogyasztása révén egy nemzet egy tized része súlyos alkoholbeteg, súlyosan terhelve ezzel az állami ellátórendszert, az egészségügyet, illetve sok százezer totálisan lelki beteg, szellemi sérült, fizikailag is tönkrement állampolgár élhet így teljesen törvényesen, legálisan lepusztult életét és halálát. Ki a bűnös? Ez vajon nem bűn? kibűnhődik. Vajon nem a mértékletesség és a mértéktelenség a valódi különbség, és nem a fogyasztott élvezeti szerek származása és minősége, vegyi összetétele? Vagy a személyek, személyiségek közötti óriási különbségek és a rájuk gyakorolt ezerféle hatás? Millió konkrét tudományos kutatás bizonyítja. Honnan mégis ez az állami önkény? Ki a felelős? Ki a bűnös? Ki bűnhődik? Lehet-e bűn az egyik országban, államban, kontinensen az, ami a másikban nem bűn? A valódi bűnt, az egyetemes bűnt, vajon a földrajzi elhelyezkedés határozza meg? Mi a különbség egy európai vagy egy afrikai bűn között? Keresztény, buddhista vagy muszlim bűn között? Melyik a bűnösebb? Ki el, és miért? Ki tehet arról, hogy hol született, hol vétkezett, hol bocsátják meg neki, hol ítélik el? Ki a bűnös? Ki bűnhődik? Vajon csak az a bűn, ami kiderül? Ami nem derül ki, az nem is bűn. Lehetséges, hogy a legtöbbünk bűnös valamiben csak még nem derült ki. Akiről kiderült, az bűnösebb és akiről soha nem derül ki, az nem is bűnös. Hát ki bűnődik? És miért?